طيب أصله <تصفيق> لا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهدي الله فلا مُضللا ومن يدلل فلا هادية له والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشهد أن محمد عبده ورسوله وصلوا الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sekarang kita dalam bab baru. Halaman 360. Tolong perhatikan. Qala Ibn Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Bab qaulillah ta'ala. Wa sirru qaulukum aw jaharu bi. Innahu alimun bi dhatis sudur. ألا يعلم ما نخالك وهو اللطيف الخبير وقال تعالى يتخافتون أي يتسارون على رزب ركاله 7525 التساني أمره بن زرارة ان رسول الله اخبرنا بسر ان سيد بن جبير عن ابن تشبير. عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ولا تشركوا بي ولا تخافت بها قال اني قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فلجبا ابن عباس يعني هذه الآية أي تدرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف في مكة فكان إذا صلى بأسحابي رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنجله ومن جاء فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تظهر بصلاةك أي بقراءتك فيعلم المشركون فيسبق القرآن ولا تخاف ببيها أن أصحابك يا أي أن Fanaa tasmuhum, wa ibtajibanah dzalik Ini juga sebagaimana dari bab-bab yang sebelumnya. Alimam Bukhari Rahmatullah ingin melaporkan bahasanya fiil al-Abd adalah makhluk yang dibaca yaitu makruh kalamullah sebagaimana yang telah sering kita sebutkan hal ini dibikin kita khusus oleh Mambukhari dengan judul khulku af'alil ibad yakni af'alil ibad makhlupa khulku af'alil ibad maknanya af'alil ibad makhlupa Perbuatan hamba adalah makhluk. Sampai perbuatan tersebut terkait dengan bacaan dia terhadap Al-Quran. Fiil abad bil keram makhluk, walaupun kerat tadi membaca Al-Quran itu yang diinginkan oleh membekal orang dalam bab ini dan bab sebelumnya. Beliau memberikan ayat ini Wasirukaulakum habit zharubi Innau alimun bedahis sudur dan rahsia akan dilaparkan kalian atau kalian ucapkan terang-terangan dengan perkataan itu sungguh Allah maha mengetahui dengan apa yang ada dalam dada. Allah Ya'lamu Alam Man Mencipta Muwalatipul al Qadir Allah Ya Alam Tidak Akan Mengetahui Siapa Yang Telah Menciptakan Dia adalah Maha Lembut dan Maha Mengetahui Al khabir Tak kau fatunah, tasaruna. Tak kau sama saja. Saling merahasiakan perkataan. Maknanya, ya tak kau fatun, Saling merahasiakan perkataan. <t�j> Hadis derajatullah bernafas telah Allahumma, telah perintah Allah Taala wala takza rabbika salatika wala takhaf fiha. Ayat ini turun kata Allah kata Allah bernafas turun dan ketika itu Rasulullah sallallahu dalam keadaan bersembunyi muxtafin. Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan wa muxtafin. Muxtafin Kenapa dibuang ribetnya? Karena ketemu doa tanwin. <tuh> Rasulullah ketika itu bersembunyi di Mekah. Ketika ayat tadi turun walatad seharusnya latika walatukafit pihak. Maka dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Suaranya diangkat dengan bacaan Al-Qur'an. Dan nalar bila kaum musyrikin mendengar bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Qur'an, mereka mencela Al-Qur'an dan mencela yang menurunkan, ini mencela Allah. Dan mencela yang datang dengan Al-Qur'an, yaitu Jibril. Dan juga mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencabih. Fakallahul Nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabar kata Allah kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaatajhar bi salatika. Jangan kau keraskan dengan salatmu. Mana salat di sini adalah kiroah bacaan. Jangan kau keraskan dengan bacaanmu. Maka akan didengar oleh musyrikin, lalu mereka dengan sebab mendengar itu mencela Al-Quran. Tetapi engkau wahai nabi jangan kau pelankan sehingga tidak mendengar bacaanmu tadi para sahabatmu tidak mendengarkannya. Tapi wabtagi ibadah lekas sabila, kentapit sarila cara membaca Al-Quran antara keras dan antara pelan. Syahid yang dibawakan Yang membukul di sini adalah Walatat syaribi salatika Yaitu walatat syaribi kirwaatika Dan telah kita lewat Dibawasanya kirwaa adalah Fi'lul abad yang diinginkan Maka makhluk Tapi yang makhluk yang dibaca Dia adalah kalamullah Jadi mereka mencelah Al-Quran Juga mencelah Nabi Perbuatan beliau dicelah karena mengeraskan bacaan Juga mencelah kalamullah yang dibaca Difailnya Nabi yang dia itu makhluk Dicelah sekalian Dengan juga mencelah Yang dibaca juga mencelah Yang menurunkannya yaitu Allah Adapun yang diinginkan dari Syekh ini adalah tadi bahwasanya fi'lul abad qiraatun nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Adapun yang dibaca adalah kalamullah. <coughs> Karena al-masdar ini bisa bermakna makro semaf'ul, sekalipun ana fi'il. Kalau fi'il dia Kalau makhluk jadi so, Al-Quran. Bisa mana makhruh. Bisa dimana. Fi'lu kira. Fi'lu al-kari. Fi'lu al-kari. Makhruh. Makhruh. Kalamullah. Itu adalah Al-Quran. Berkata Syekh bin Ba'ad. Salah Allah Ta'ala. Wa ta tasmiyatul kira hati solatan. Ma yustagrob, Ma yustagrob, Ma ini ma nafi. Instagram ini film film ma 5 Zuhul. Penamaan al-qira'ah dengan disebut dengan salat ini tidak apa? Tidak asing. Ma Instagram tidak asing. Jadi penyebutan bacaan dengan disebut itu adalah salat, itu lo tidak asing. Ma Instagram tidak asing. Afwan. Oh, Jadi bagi yang belum bisa mungkin memanah yang secara tepat, tulis saja. Li'annaha karena bacaan tadi salatun. Li'annaha, li'anna qira'at as-salatun. Li'annaha fil haqiqati as-salatun. Karena pada ikatnya li'anna karena pada ikatnya qira'ah adalah salat. Tambah lagi dengan penjelasan yang lebih kuat takit dengan ucapan beliau iaitu anah doaun. Salat dalamnya adalah doa, wasana, berupa doa, berupa pujian atas Allah dan berupa bacaan tilawatul kitabih iya salatun. Wahdillah, waktulikita biyasolat dan membaca kitabnya Allah ini Al-Quran juga asolat. Perhatikan di situ. Kenapa? Karena makna solat dikatakan di beliau wasolat tutut telaku ala doa. Karena makna solat bisa diungkapkan semakna dengan doa, juga semakna dengan doroah. Dua adalah merendah. Ila Allah kepada Allah. Dua merendah merendah. Merendah diri kepada Allah. Itu salat. Itulah makna salat. Wa ta'budu Allah Subhanahu wa ta'ala tusamma salatan. Kecenya wa ta'budu bukan wa ta'budu. Wau ini wau istinaf permulaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut juga salat. Pertikaian. Ya, kalam yang perlu dicermati. Ibadah kita kepada Allah juga disebut dengan salat. Kita tahu bahwa ibadah ini banyak macamnya. Doa kita, zikir kita, salat kita. Dan macam-macam perkara ibadah. Sabban Basma menyebutkan boleh disebut dengan salat. Ini yang perlu diperhati, ya, kalau ini kadang kita tidak menjumpai tempat yang lain. Wamilu, ko luhu alaihi sallam fil hadis Sahih. Dan dari semakna dengan apa yang sebelumnya disebutkan tentang mana salat yang segitu banyak macam-macamnya. Perkataan alaihi sallam, perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yaqulullahu azza wajalla allah taala allah azza wajalla berfirman ini namanya hadis diskusi ini namanya hadis hadis sunah qudsiun allah taala berfirman dalam hadis ini qasamtus salata baina baina wa baina abdi nisfaini Nah, kalau itu perhatikan Bahwasannya ta'bud itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut dengan sholat Kenapa? Karena Bacaan al-fatihah Di situ adalah berupa ibadah Di antaranya doa Di antaranya adalah Memuji Allah Di antaranya adalah menetapkan Tentang sifat-sifat Allah Ya. Maka itu semua termasuk perkataan perkara ibadah. Dinamai dengan salat. Ini Sahihnya kalangannya beliau. Wata'bud laus Bahaanahu, wata'ala tu sama salatan. Di mana bahasa dalam hadis al-kutsi, Allah Taala berfirman, "Aku membakit salat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Baik ini, baik abdi Baik di sini tulang untuk takbir." Ya kan, berkata Asykh Mawtali Adam dalam sebagian ceritanya. Beliau menjelaskan tentang mana bain diulang dalam satu kalimat seperti ini mananya takkit. Khusus solat apa Wa faena arti nisf Aku membagi solat antara aku dan antara hambaku dua bagian. Apa itu solat di sini yang dibagi oleh Allah? yaitu bacaannya seorang hamba Al Fatihah Fa idza qala rabbil alamin qala Allah hamidani abdi Apabila seorang hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin Allah telah berfirman berkata Hambaku ku memuji Aku Wa idza qala arrahmanir rahim qala asnaa alayya abdi hamba-Ku memuji Aku Fa iza maliki yawmiddin qala majaddani majaddani abdi majaddani majaddani majidam jit ila akhir hadis jadi di sini kita mengetahui bahasanya ibadah kita disebut adalah salat kenapa karena bacaannya seorang hamba tertepal Fatihah ketika salat ini dikatakan sholat. Jadi gerahatul fatihah dikatakan sholat. Fasemah al-fatihah ta sholatan. Maka di sini Allah menyebut al-fatihah, ini suratul fatihah, disebut dengan sholat. Alasannya, li'annaha, ini namanya apa? Ta'lil ataupun alasan. Alasannya, li'annaha ruknus sholati, karena al-fatihah adalah rukun sholat. Rukun itu beda dengan syarat. Kalau syarat perkara luar dari perkara ibadah. Kalau rukun perkara yang masuk dalam makyekat. Perkara tersebut. Ini rukun. Perhatikan. Kalau syarat perkara luar seperti butuh. Perhatikan. Kalau rukun. Dah fil mahiyah masuk dalam datnya perkara yang disebut rukun dalamnya <tuh> maka perbedaan antara rukun dengan syarat sebuah alulim mengatakan kalau rukun ketika lupa bisa didatangkan dengan apa yang dilupakan ditambah dengan sujud sawi. Kalau syarat lupa ataupun sengaja batal yang dirukunkan, yang disyaratkan. Itu perbedaannya. Kalau syarat lupa ataupun sengaja batal. Jika ingat masih dalam waktu wajib mengulang. Enggak ada setesawi. Seperti lupa wudu. Enggak ya kan? Maka batal Sholatnya, ketika ingat Masa dalam waktu Sengaja tinggalkan putu, juga batal Kalau rukun sengaja tinggalkan Batal sholatnya Kalau lupa, boleh didatangkan Dengan apa yang dilupakan Kemudian Ditambah dengan sujud Sahwi, dua kali Sajadatai sujud sahwi Sajadatai sah, sahwi Itu sebagainya oleh mengatakan seperti itu kalau wajib nah, kan? Jika lupa karena eh, Tinggalkan karena lupa Maka tidak perlu diganti Tapi cukup dengan sujud sahwi Seperti lupa Tasawut awal enggak didatangkan dengan tasawut awal Lagi tapi cukup dengan diganti sujud sahwi itu berbeza antara syarat rukun dan wajib. Adapun perkara sunnah-sunnah solat, sunnah-sunnah solat maka sedih tidak wajib sebagaimana. Alat tadi yang dilupa, lupakan perkara sunnah. Alul demikian sebagian Alul Alam -al merinci seperti itu. Baik. Fasal Fatihat Salat dan lianha rukun salat. Al-Fatihah disebut dengan sholat. Karena ia adalah rukun sholat. Walau anna ibadatun adhimatun karena Al-Fatihah adalah ibadah yang sangat agung. Semua iya Jadi di sini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya ada tadi. Wa Wata'abbutullahu subhanahu wa ta'ala tusammas sholatan. Ibadah kita kepada Allah SWT itu dinamai dengan sholat. Buktinya adalah majlis Al-Fatihah. Ha. Ini. Ungkapan yang lebih luas. Tentang ma'ana as-sholat. Qala liman bukhara rahmat ta'ala ala subrakam sahabah ala faqam sami'a wa 26. Hatta sanahu baidu binusma'illah Hatta sanahu Abu Sa'mata an Isamin an abihi An anha Aisyah radhiyallahu anha anha qalat An Isamin an abi man abu Siapa Urwa Berkata isradallahu anha nazalat Adil al inilah turun wala kat shari bisalatika wala khafit biha Ini beda dengan yang sebelumnya Ya kan Tadhi dikatakan turunnya ayat ini dalam bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Fatihah Tapi di sini dari Aisyah dalam doa katanya Maka kita perlu lihat bagaimana tarjahnya Isa bin Bas antara dua riwayat ini yang terlihat adanya pertentangan. Berkata Rahimullah Ta'ala Isa bin Bas al-Azhar Kuli bin Abbas tolahan huma pihada. Yang lebih zahir tentang penafsiran ayat tadi adalah perkataan dari Abdullah bin Abbas. Pewasanya turun ayat ini bukan dalam masalah doa tapi dalam masalah kiro kiroa. Wa ana fil kiroa. Pewasanya ayat ini turunnya wa ana wa ana hadil ayat fil kiroa. Wa ana ini wa ana hadil aya ayat na fil kiroa. Allah fit doa. Pewasanya tadi walatul sharik salat ika walatul turunnya adalah dalam masalah bacaan bukan dalam masalah doa. Li'an nadoa, alasannya saya belum bahas. Kenapa li'an nadoa? Karena doa itu yustahab bufi al ikfatu wal isroru ma yakunu bain algalik. Balu tahab bufihi al ikfat. Karena doa itu disebabkan di dalamnya ikfat, ikfat wal isror. Maknanya sama Dipelankan Ini setahabnya Bukan antara Ikhfat dan Isror Tapi Disetahabkan di dalam doa itu adalah Ikhfat yang ini Dipelankan Isror, Ikhfat Maknanya sama, pelan Disirkan Dalilnya yaitu udu'u rabbakum tadorru'an wa khufiyah. Syaitnya wa khufiyah. Serulah Rabb kalian dengan tadorru' merendah diri dan khufiyah ini apa? Pelan, ikhbat, israr. Fal-israru bidu'ai matlubun maka memelankan dalam doa itu adalah matlub. Perkara yang tertuntut diminta seorang jain seorang yang berdoa memelankan doanya. Nanti jangan diketawikan. Wa kaulu walau khabit piha yak dari kila fadalek. Walau khabit jangan kau pelankan dengan dengannya nyanyi adalah menuntut beda daripada apa yang dimaksud oleh Aisyah yang di doa walaupun kofid biha konsekuensinya beda dengan penuturannya Aisyah yaitu doa nah. Yak tadi khilafah daripada khilafah ma ini ma korak bi Aisyah menuntut beda apa yang dikatakan oleh Aisyah Kenapa? Karena yang dengan adalah kiraat. Walidak makaulah ibnu Abbas setelah An Nuhma An Nal Murod wa abbiyan. Karena inilah apa yang dikatakan oleh ibnu Abbas setelah An Nuhma bahasanya yang dimaksud dengan walatuhu khabir biya ini adalah bacaan kiraat ah, bukan doa. Ini lebih adhar, lebih abyan, lebih, lebih jelas, lebih terang. Ha. Bila apa Ya kada di khilafah alaikum setia. Doa. Ya kada di beda dengan doa. Wala alam wala dukhfat biha. Ya kada kalām ini yak tadi menuntut beda dengan doa ha ayo oh, para sahabat doa aimatul dalam doa dan tuntut sedangkan berbun Allah taala wala tukhif fiha menuntut beda dengan is asal begitu ya bisa juga jangan leher boleh dama ibnu affan kata anu al murad bi al qira'ah zahr wa bayan tajak segala khat waratukafit biha jangan kau pelankan dengannya menuntut beda dengan is Israr, itu, ya. Menuntut berbeza dengan israr itu. Nabi, <San> kiro, kiro a, nah, -ah. Makanya bukan doa dengan kiro Yang tadi, yang tadi gelap tadi ini, menuntut berbeza daripada doa, iaitu. Ah, sudah. Ya tadi khilafah doa Ya ini khilaful Isror Ya ah. ini kira Seperti itulah Walau tu kofid Biar jangan kau pelankan dengan Bacaanmu Itu menuntut Beda dengan isror Sekarang yang kita inginkan bukan itu Dalik ini isyaratnya ke mana? Dalik ini ke mana isaratnya? Ini musar ilahi apa? Doa, sudah Berarti kira ah. Ya sudah Ayo Maksudnya itu dalika ini musar ilahinya adalah do doa wala al ala berarti yang diinginkan dengan ayatnya adalah kira fir'a bukan do doa wala al -al ala baik amatu'u fa wa masru'un fi sirru baina al abdi wa baina rabbi illa idha kana doa'an an yu'ammanu alaihi katwa al kunut wal istisqa wa la fi dhalik hayaa yajharu wa la yukhafat yajharu Harap doa maka yang disyaratkan dalamnya adalah sir plan antara hamba dan antara robnya. Kecuali apa belas doa tadi itu doa yang diamini, doa yang diamini yamanu alaihi seperti doa ul kunut, doa uliskesko dan semisalnya ini dikeraskan dan tidak dipelankan dikeraskan itu seharu. Abomb. Ah. Jadi doa yang di situ di amin maka di sajadatnya dikeras dikeraskan yang ada aminnya itu loh yang mendengarkan bilang amin itu dikeraskan. Cuma hukum asal doa adalah di plan di kecuali tempat-tempat tertentu seperti doa ul kunut, doa sisko dan semisalnya. Fa qul lana bidza laka anna al murada bi as-salati maka yang di, maka diketahui dengan apa yang telah lewat dari penjelasan tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan as-salat di sini adalah bacaan jadi bacaan itu bisa disebut dengan as-salat dalam ungkapan bahasa juga secara syar'i pun bisa diterapkan Kenapa karena seorang yang melakukan salat membaca Al-Fatihah ini dikatakan kira dikatakan salat. Jadi ini yang dibagi oleh Allah adalah apa? Apa kira qira'ah. Sebagaimana perkataannya tuhan ta'ala ankum. Baik. Dan faedah seperti dia, Pak kadang kita juga luput maka ini sebagai tazgir sebagai bentuk untuk kita ingat tazgir bagi kita <coughs> maka setiap hari minimal kita dapat paedah, satu, dua paedah qala <coughs> rahimullah ta'ala laliz badakum sabal wakam sami awasabah wa ishrin 7517 hadasan ishaq Hadasan Abu Asim min akhbarana Ibnu Zurayj Akhbarana Ibnu Syihab inna bisalama Ana bi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Laysa minna man lam yatabanna al-Qur'an" Wajadahu ruwayat jar Abu Hurairah anhu man berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bukan dari golongan kami Orang yang tidak menyanyikan Al-Quran, tagonna ya tagonna, menyanyi, melakukan, melakukan Al-Quran. Bajaga goiruhiyat syharubihi. Yang selain siapa di sini? Selain, oleh siapa di sini yang dikatakan goiruhi ini? Oleh alam yatjahru bihi laisa minna man lam yajhar bilquran ita gunnah ya'ni at tajhhad ashar berkata saikh ibn basrah taala wa hadha fi al hass ala tahsin Sot bil fil qira'ah wa tala'dhid bil qira'ah wal khushu fiha wa tahazzuni hatta tuharrikal kuluba lil qari' wal mustami' Dalam hadis ini ada Faedah Al-Hassu Dorongan, Anjuran Untuk memperbagus Suara dengan bacaan Al-Quran Untuk Talagud Ya Mengambil kelejatan Bagaimana caranya Quran tadi dibaca Si pembacanya merasa selejat Dengan bacaannya Juga yang mendengarkannya Ini diseratkan Diperbagus. Biar terasa enak didengar. Wal khusuk dan juga khusuk di dalamnya. Dan dan Mengambil sikap kesedihan. Dalam apa yang dibaca dalam. Bacaan Al-Quran. Hatta supaya. Supaya bisa menggerakkan hati. Bagi si pembaca dan bagi yang mendengarkan bacaan tersebut dan diantara apa yang dimaksud dengan adis di atas semakna dengannya yaitu zaynul qurana bi aswatikum hiasilah al quran itu dengan suara kalian dan semakna dengan hadis ini juga ma adhinallahu lisa inka idnihi adhanihi li adhanihi li Nabiyyin hasanis sauti Allah tidak pernah mengizinkan terhadap sesuatu seperti izinnya Allah kepada nabi yang dia suaranya bagus linabiyyin hasanis sauti Allah tidak pernah mengizinkan untuk sesuatu seperti izinnya berarti di sini ada keutamaan karena izin Allah banyak cuma izin yang paling terbesar Dik-tekankan izin tadi adalah izin dari Allah untuk seorang Nabi yang suaranya bagus. Li Nabi Hasanis hasani bil Quran. Ya jahurubi mengeraskan dengan Al-Quran. Ini beberapa sawahid yang dibawakan saya bin Bas untuk memperjelas hadis di atas. Walau belajar Al-Quran dengan kasih suara dan takhsuifilau asarun adzimun fitahririkil kal bilkarik, wakulubilmustamim. Mengeraskan dan mengeraskan dengan bacaan Al-Quran disertai dengan memperbagus suara dan mengambil sikap khusuk dalam membaca tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan hatinya sang pembaca juga hatinya Para pendengar. Mustami'in. Di sini ada tak. Mustami'in istama. Lebih tertekankan daripada sekedar. cuma mendengar. Benar-benar memasang telinganya untuk mendengar. Lakinlah se'ala sa sabili tamtid awil yina. Akan tapi memperbagus bacaan Al-Quran. Bukan seperti. Apa. Cara yang dimolorkan. Tamtid itu mentu ngerti apa menebas, apa bahasa Arabnya karet? Matot. Karet itu bahasa Arabnya apa? Matot. Atau eh? matot? Eh. Isa modot, itu matot. Katon mentu beli karet, beli apa? Matot. Ini aku matot, nah itu hanya, karet. Jadi bukan cara memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan cara dilewarkan itu dilewer, dilewer aliran siapa Abdul Basit, saya kira kisah siapa, hmm? yang biasanya lomba empat, lomba patjahan menang internasional dari Indonesia siapa namanya sekarang, hmm? siapa, Mahmud, kalau akhir lagi siapa, lomba di Iran, kan, antum kan saya so, ibu YouTube mesti so, enggak tahu. Maka <laughs> enggak tahu. Ah itu orang Indonesia yang menang juara internasional di Iran. Nah, tapi di Iran tengok lombanya. Ah itu juga gitu namanya dengan bentuk apa bentuk tamtit, bentuk kayak karet molor. Nah, yang sering diketisi dalam masalah ini adalah Abdul Basit oleh Sayyid Mubil Rahimullah Ta'ala. Apun? Bahkan masuk dalam kitab jadaran dari kalangan para majulihin. <coughs> Al Julhun itu Sayyid Mubil. Jadaran Abdul Basit. <coughs> Kalau di Indonesia mungkin ada Muammar misalnya. Tulis apa sebelumnya? Maria Ulfa. Ya. Kita mustahil. Eh. Siapa? Nanang nah, Qosim, ايwa. Jadi lakiin laa sa'alatamtit wa abil gina. Tapi jangan cara memperbagus bacaan Quran itu dengan cara tantit ini apa? Diperpanjang, dibelok-belokkan ataupun gina dilagu-lagukan sampai enggak ada bedanya dengan nyanyian sebagaimana komentarnya saya Muqbil terhadap Abdul Basit Al-Misri. Ya kan? Ini berarti kan suka ajan, ajan jangan suka dilakukan di gerak-gerakan kayak ular. Nah itu tak bagus. <tik> innama taghoni atalar dudubihi, innama taghoni atalar dudubihi. Hanya saja yang dikatakan taghoni dengan Al-Quran itu melakukan Al-Quran adalah atalar dudubihi, wa watahsin usau tibhi. Hanya saja yang dinamai dengan melakukan Al-Quran adalah taladud. Merasa lezat dengan Al-Quran. Memperbagus suara dengannya. Apa, apa itu? Jadi jangan mengikuti bacaan yang sekarang ini diperjualbelikan. belikan. Di suju ini juga ada. Ya kan? Biasanya mulutnya dikumpulkan. Oh, mulutnya kayak nah, di mulutnya dibelok-belokkan, diputer-puter. Nah, itu kalau enggak latihannya lama enggak enggak jadi itu. Nah, ini ibaratkan Yahweh dia ditjangan orang itu latah dengan apa yang tersebar di <coughs> beberapa kaset rekaman yang bacaan tadi itu di bikin-bikin sampai enggak ada beda antara nyanyian dengan bacaan Al-Qur'an. Tapi itu yang seolah perlu diambil saja dari darah sekitar ini. Soalun mana Sheikh takallum alisarihu, walau takallum abulaini. Betul. Pertanyaan dari Sheikh, Rahmatullah, saya bertanya kepada murid-muridnya, ya, iaitu Ibn Hajar, Rahmatullah. Apakah berkomentar atas hadis ini atau enggak berkomentar? Terus juga bagaimana kalau ini? Ini juga apakah berkomentar? Jawabannya sebagian santrinya kalal habit ibnu hajar fil fatah metat salas asar sepakam samin awa wahid wahdi su abi urero leisamin naman la, lam lamitagur nabil quran wajadaguruhu yati harubihi auradahu mentoriki beni At-Sanay ibn Usyayb bin Ma'dha fi fadl al-Quran wa fi Allah Ta'ala wala tanfa'us safaatu indahu illa limanin adzina lahu min tariqi Ukail ani ibn ani ibn ani bin Shihab filafat ma'adina Allahu lisai'in ma'adina linabiyyin yataqanna bil-Quran wa qala as-sahibul lawyat zahrubi saya saya tikriban min tariqi Muhammad bin Ibrahim at-Taymi tapi ya kawan, sudah agak capek. Cukup ini dulu dan insyaAllah kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.